o kull e bidat të ndalale, o kull e ndalale të final, të ndëruar besimtar. Kemi folu në hytë për të kaluara për të uhidin, dhe të vazhdojmë të flasim për sëri për të uhidin, sepse të uhidi është tema më e rëndësishme që duhet a njohë gjdo musliman. Gabimin e të është më e rëndë se gabimin e gjdo dhe fushet jetër.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 Allahu i madhëruar, duhet njësuar në shdojgjë që i përket vetëm ati. Duhet njësuar në rububihin e ti, dhe kemi të reguar qërë të fërdo thotë, ta njësosh Allahu në madhur në veprat e ti. Duhet njësuar Allahu subhanu wa ta'ala në veprat tonën që bëjmë ne kundrit ti. Adhurime tonën të adhëtikojë vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe treta është duhet njësuar Allahu i madhur në emrat dhe të cilësit e ti. Edhe kjo pika e tretë, kjo dojet pika rreth të cilës do rrë të lojnë, hytëbë të arshme, inshallah. Masë e kemi folu, ka qytëbë të shumëta për du lojnë të para, ka ngerur disa qeshtë në lidhe me lojnë të tretë. Sepse njërëzit në lidhe me emërë dhe cilësit a lojnë më dëruarë nuk kanë pasu një qëndërim të vetëm. Për kundërëzi, shumit se të tërë kanë humbur nga rrugë e vërtetë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 Në ndemi dhe atyre që e teprojnë në pohimin e sajnë Disa grupe Kam pohuaj që Allah i madhurin gjanë kryesave Dhe kjo është një humbje e vërtet Kurse disa tjeri kanë mohuar Emër dhe cilësit Allah tësë një pjesë të tyre Parna i kanë thënë djetarët Ata që e përngjasojnë Allah me kryesat Ata adhërojnë në të vërtet së të tujot Dhe ata që i mohuajnë emër dhe cilësit Allah tësë një pjesë të tyre Ata adhëro Këtë atë parë të adhrojnë statujet, atë atë tjetë adhrojnë azjen. Dhe kjo tërgojnë që, që të dy e këtë grupet janë të humbrë nga e vërteta edhe në kanë rënë një pjesë të shirkut në cilin kushbija a i ka humbë me i humit vërtet. Përndet e profetisë Sanallahu alai sënëmet nga ka tërguar që u meti islam në nda në 7-3 grupe. 7-22 do jenë në gjëhenem, betim një grup dhe e në gjenet. I nga në thëllu e dërgur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 Ashtu, ashtu si që ka të reguar i vetë në Kur'an E dhe si që ka të reguar Profetis sallallahu alisën Në hadijet të sakta Pa i deformuar Pa i mohuar Pa për të ursia në to në të vërtet Edhe pa i për jasurët të më kërjesat Kjo është të uhidi vërtet Në emrë dhe të cithit Allah subhanu wa ta'ala Walillaj në sma Ulhusna fedruhu biha Wadheru lëdhine ju l'hidu Në fi esmai se ju gjëzohu në më kanu, kanu Efteronu Qoftë Allah i mëdhëruar, Allahu ka emrat e bukur. Prandaj lutjuni ati me to. Emrat e bukur do të thonë emra të cilët përmbajnë kuptime të mdhaja, përmbajnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të plota, me anë të të cilëve njeriu e njeh Zotin e tij dhe në bazë të tyre adhuron atë. Njohja e emrave të cilësit Allahu mëdhëruar duhet të jetë një prej synimeve më kryesore të çdo besimtare që e vë kokën në sërç për Allahun e mëdhëruar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 Por ta arsy, ai person që është besimtar i vërtetë duhet që këtë temë përsinë po flasme do të flasim, duhet ta ketë temën më kryesore, sepse këtu varet gjith gjithë, gjithë vërtësia adhurimit. Në Domethënë, nëse një person e adhuron Allahun siç duhet, ai e adhuron sepse e njeh Zotin e tij. Dhe në të kundër, nëse nuk e adhuron siç duhet, kjo vjen nga ai që ai nuk e njeh Allahun e madhëruar. In ma'xallahu min ibadil ulama. Allahu nuk ka frikë ndër gjithë popujt e tij kush? Dietarët Dietar do thotë që ata që e njohin Allahun në mëdoruar, kanë dietar të vërtetë. Ata që e njohin Allahun, Allahu subhanahu wa ta'ala, me jemrë të cilësi të tij ashtu siç e ka përshkruar i vetën e tij dhe ashtu siç e ka përshkruar edhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Kush e njeh Allahun në këto mënyra, ai patjetër që do ta ketë frikë Allahun në mëdoruar. Përndryshe, nëse nuk e njeh Allahun Në bazë të injorancës ti sa më madhe të jetë, aq më larg Allahu të është, aq më aq më afër dhunjasës është, aq më afër xhennemit. Allah subhanahu wa taala ka cilësi të plota. Cilësitë e tij janë madhështore, sepse i përshtaten, i përshtaten madhështisë së tij dhe qenisë së tij i Zot i çdo gjëje. Edhe po qëse nuk do i kishte të cilësi, nuk do qohuash Zot. Të shumë, të dhe secilitë janë të shumta që janë përmendur në Kur'an dhe në hadithar, ka shkruar shumë libra dhe kanë folur shumë gjatë për këto. Asa njeriu po të lexoj librat e dijetarëve që kanë folur për secilit të Allahut. Edhe se sa gjatë kanë folur për të qoditet, val, ka që e këtë çuditës, vallë, ka qëndrim gjë këto çështje. Por këtë lloj pyetje, këtë lloj çudije e ka ai person që është i ignorant dhe nuk e nje vallallau, se që një vallallau nuk çuditet vallallaj kur shikon gjë të libra shumë dijetarë. Çka është vallallaj me qindra vëllime, mbase mund të mbrimë më mirë vëllime që flasin për remë secilit të, të Allahut, pse? Sepse rreh Allahu tregon çdo gjë. Do të thotë çdo gjë rrotullon rreth madhështisë së tij dhe adhurimi duhet i drejtohet vetëm atij. Për këtë arsye dhe dijetar kanë folur shumë për këtë, sepse dhe grupet e humbura i ka thyetur të iblisin më shumë se çdo gjë tek kjo pikë në veçanti, të deformimi emrave të cilët Allahu subhanuhu teala. Prandaj disa i ka thuar, që ta bëjnësin Allahu me krijesat, disa tjerë i ka thuar që ta mohojnë se si të Allahu dersat kalojnë në mohimin total. Sot do flasim me lein Allahu subhanahu wa taala për një prej cilësive të Allahu i nderuar, Allah dhe kjo është cilësia e lartësisë. Allahu i madhëruar është i lartë. Dhe kjo është një nga cilësitë më madorasore, cilësitë më të bukura, të cilat e mbushin zemrën e besimtarit me dritë imanit kur ai e përfituron si çështi i denjë që Allahu është i lartë, pa përfituar Allahun e madhëruar, po përfiton lartësinë që i takon Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është gjë e cila është e mbjellë në zemrat e njerëzve me lindjen e tyre. Kështu i ka krijuar Lojm Odhruar njerëz, ata që kur lindin e dinë që Allahu është i lartë. Për çdo person që është besimtar ose mosbesimtar, tjetrin nuk i është deformuar natyra e tij, kush zoti do ta beqish i lartë. Çdo kush. Dhe kjo është ajo që është natyra pas e njeriu që e di që Allahu është i lartë. Mirpo, nga që shejtani ka ardhur dhe i ka deformuar disa njërzëve, atyre disa njerëzve. Dhe për atë që pretendojnë se janë muslimanë, e kanë dryshuar të nëjë në tyre dhe kanë kaluar një deformimin cili shonë njërës në kufrë, ndale në feja. Përndaj, ka për njërës dhe sotë shumë, të cilët e mohojnë që Allah është lartë. Përndaj, me kemi nevojnë të vërdetojmë që Allah është lartë në basë argumentët Kur'anë dhe sunetit në fjallet djetare. Argumente dhe Kur'anit të cilët kanë të reguar që Allah është lartë janë të shumë ta, ajsa djetarët kanë shkujtu libat të tërë të cilat të regojnë vetëm për të qështje. Dhe djetarët i kanë darë argumente që flasin që Allah është lartë në disa loje. Në të përmëndi vetëm të loje dhe përshdo lojnë nga një argument, sepse argument janë të shumëta. Për e ty e lojve të argumenteve, loj i parështë janë të ajedet të cilat të regojnë që artë që Allah është lartë. Për e ty e jitë shkjallë Allah më dhurë q Pastroje emrin e Zotit tan që është më i lartë. El A'la dhot më i lartë. Do më i lartë mbi çdo gjë. Por ne dhe ka sjellë si shkallën krahasore si jo si më lartë, si shkallën si për reguar, i lartë, sipërorë më i lartë, më i lartë se kaj, më sipërorësh më i lartë, më i lartë se çdo gjë tjetër. Ka sjellë shkallën sipërorë për treguar vën që është më i lartë se çdo gjë tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është e qartë që tregon që Allahu është mbi çdo gjë. Gjithashtu ka thënë Allahu më adhuroj ille betira وجه il ربي الاعلی dhe لماذن tregon por Abu Bekr radhiyallahu anhu se ai at vepr mirë që ka bërë ka bërë se kërkon ta arrij fytyrën e Allahut që është më i lartë. Do të arrijë ta rikane sin Allahu subhanahu wa taala që është më i lartë. Dhe kjo kjo tregon gjithashtu që Allahu subhanahu wa taala është më i lartë. Ġjithashtu Allahu më dhuar, ky është lloji i parë, lloji i dytë është që Allahu subhanahu wa taala ka treguar qartë në shtatë ajetet të Kur'anit që ai që ndonë më jashtë Edhe këto ajetë janë në edhe të më të bukrat Quranit të cilët të regojëm për madhështinë Allah dhe për lartësinë ti. Edhe drejt arshit drejtohet zemra e besimtarit kërë i lutat Allah subhanu e ta'ala. Edhe ku drejtohet me zemra në ti dhe me shpirtin e ti në rrasë të përshërsie ose mirësie. Thot Allah i madhëuar në gjesh të ajetët Quranit, thumë më stëva ale l'arsh, më pasë që ndërëm jarsh. E ka thënë këto në Suren Al-Araf, ajeti 54, në Suren Yunus, ajeti 3, në Suren Raad, ajeti 2, në Suren Furqan, ajeti 59 dhe në Suren Sej, dhe nëmër 4. Këto jenë, ajeti nr. 4. Kto janë gjashtë ajete që tregon që Allah i thang, më dhua ka thënë Thumma stawa 'ala al-Arsh, më pas qëndroi mbi Arsh. Thumma stawa, istawa an junaba, siç ka treguar shumë të mi Ibn Qayyim, kanë treguar për para tim në Quteybe, që është në dietarën e gjuhës së vjetër të hershëm, e dietar tërë e kanë marrë këtë dhe gjenë nga Korani dhe nga suneti i stewa do të të qëndroj. Si shka thënë Allah i madhurë në Koran, li të stewa la dhuhurihi, thumë me të dhe kurunirë me të robë bikumi dhe stewa i të maleji. Të regonë për kaftë që ka kryuar Allah i madhurua për njerëzit, ka kryuar si mjërësi që njerëz të hypin më të të qëndrë më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tregojë Allahu aladhuritë që stëu aladhuritë ti yit qëndroni mbi kurrizet e kafshëve që i kemi keu krijuar për të llogje. Pastaj ta falënderosim duke thënë kur qëndroni mbi to. Dhe fjali stëua ka përmend Allahu aladhur për krijesa, kështu që fjalësh e njohur. Prandaj dhe kur shkruyti Imam Aliku për këtë fjalë, i thënë o Imam, ka thënë Allahu aladhurun Kur'an Ar-Rahman wallahu ar ar stawa, mos e huasin mbi ar qëndrojë. Thotë si qëndrojë. Edhe Imam Aliku u li kokën dhe u murzit shumë për këtë pyetje, që u pyesi qëndrojë. Dhe se i do në në bjesit. Pas në në gëjtë të kohë dhe i tha. Qëndrinë është njohër, dhe më thënë kuptimi gjusësar. Dhinë se që do të kjale qëndrojnë. Kuptimin e gjusë arabën në të cini nga zbëtë Allah u Kur'anin. Që ne e themi qëndrojnë shimë në arabishtë i stëwa. Thotë, mënyra si qëndrojnë el keif, është e pa njohër për ne, si qëndrojnë Allah i më dhe vërë. Besimin e t nuk lejohet të hash ham që njëu të pyet si që do të nono Allahu më dhuroj. Pse? Sepse ne nuk e dim se si është Allahu në të vërtetë. Dhe as nuk lejohet të profitojëm. Edhe qëndrimet se si e ti, kur ti nuk di se është, si mund të dish janë secit të ti? Normalisht nuk e nuk e si di. i di. Kur Allahu më dhuroj ka thënë, "Nëse kemi kthishje, nuk ka asnjë gjë." Atë përdes sa thotë, nuk ka asnjë gjë. Çdo më profytorimi njeriu është jashtë realitetit në të cilin është Allah subhanahu wa taala dhe nuk lejohet si të përfituohet. Prandaj dhe Imam Malik i thotë, mënyra se si qëndron është e panjohur, besimi është vaxhib, është detyrë ta bësh çdo musliman dhe kush shpyet për këtë është bidat chim. Edhe i urdhon shoqëti të nxjerrni prej asaj të thotë, është bidat chim. Është një i prishur. Pyet për diçka, për të cilën gjithë shokët e profetit sallallahu alaihi dhe sutun një të tërë me dërgojnë Allahun, nuk e pyeti ndjerë dërgojnë një, një personi tillë për të gjë. Si tha një një person vetë dërgoj Allahu si qëndron në Allahu. Sepse atë e dini shumë që Allahu ka thënë nuk ka si asnjë zgjë, nuk lejohet përfitorohet, nuk merr futet logjika tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ata fun stop. Kjo është pikë që nuk lejohet të cenot preket. Prandaj Imam Aliku ju, ju përgjigj me këtë dhe përgjigje. Ndërsa ajiti 7, ajiti që ka thënë Allahu madhëror në surën Ta ha 5, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Me shiruesi mbi arshin ndroi ky ajiti surës Ta ha. Ktu kemi një problematik dhe shërcira përmend tani Tek përkthimet e gjuhëshipë mund të djeshësh të disa përkthimet kanë probleme. Në disa ajet janë përkthyer siç duhet, disa nuk janë përkthyer siç duhet. Është rëndësishme fjala istawa do të thotë që ndroi. Dhe kjo është diçka për cilën kanë rënë dakord e Ibn Sunne dhe Xhamati dhe, dhe kush ka kundërshtuar të gjatë kundër grupit të humbur, të cilët procesin nuk pendohen vendin e kan xhenem. Gjithashtu lloji i tretë i argumenteve që tregojnë që Allahu është i lartë. Lloji i dytë ishte qëndrimi mbi arsh. Vetë Buhanifjan li më arshi që para se të kaloj të ka thënë kush beson se Allahu nuk është mbi arshë e Buhanifja ai është kafir. Kjo është fjalë e Buhanifës. Gjithashtu ka thënë kush thotë Allahu është mbi arshë, por nuk e di ku është arshi, a është mbi shtoci apo është në tokë ai është kafir thotë e Buhanifja. Të ka treguar sheh vetë ime, ka treguar dhe dietar tërë për e Buhanifës, kështu që kjo është diçka e prerë dhe kjo lloj fiale që ka treguar bën e Buhanifja është transmetuar edhe nga seleftier që kanë ata kanë gjykuar që kush thotë se Allahu nuk është mbi Arsheh i Çafir, është dal nga fenë sa më. Sepse këtë gjë ka përmendur Allahu qartë në Kur'an dhe nuk i ka lënë vend njerëzit për të për të besuar diçka tjetër. Gjithashtu llojit të argumenteve, një anëtar argumente tiela tregojmë që Allahu është lart në aspektin që gjërat ngjiten tek Allahu subhanahu wa taala. Punët e mira ngjiten për tek ai. Allah subhanahu wa ta'ala ka than ileh ysqad al kelim at-tayyib. Tekain ngjiten fjalët e mira. Kur jemi thonë fjalë të mira, ai ngjiten për të kalllojmë adhuruar. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ditë ditën e njëjten ngjiten punë të mira tek Allah subhanahu wa ta'ala, prandaj i thotë kam dëshirë që të ta gjejmë në ditë. Ngjiten punë të mira tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë Allahu Allah subhanahu wa ta'ala për Isa alaihissalatu wassalam ber rafa'ahu për Allah. Përkundezi e ngritja te Allahu i lartë ilejhi tek ai. Për të këllohë, subhanu të alë Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar Ta rëgjul me lajket u rruhën i lejti Në gjithën për të këllohë i madhruar Me lajket dhe shpirti ishënd Për të këllohë Kjo të regoj në gjithën për të këllohë Që Allah është lartë Gjithashtu loj i katër të argumente Që të regojnë që Allah është lartë Janë argumente që të regojnë Që Allah i madhruar Ka zbritur librin e ti Quranë, për këtyre është Allahu subhanahu wa taala kul nazala ruhun qudus min rabbik bil haqq suren an-nahl gjithashtu thot në suren shura nazale bi ruhun amin kul nazala ruhun qudus nazbrit atë shpirti i shenjtë për Zotin tënd për Zotin mund të zbritë për Allahu me Kur'an, zbriti kur Xhibril alayhis salam, zbriti për Allahu dhoti Allahu është larg për ne zbriti gjithashtu thot e zbritatë shpirti i shenjtë në një tjetër Prej ajetëve gjithështu, po se prej mënyrëve që të regojnë që Allah është lartë, është loj i peste argumentimit është që Allah Shq. Shq. ka të reguar qarë në Quran që a ishtë në qijel. Dhe fjallë e sema në gjurë në rabë, që ne e përkëthejmë qijel, do të thotë lartësi. Dhe par ne qijel e shqytu qij, sema në gjurë në, në rabë, sepse do të thotë lartësi. Kuptim, kuptim gjusorë lartësi. Par ne e thotë për një person sema, unë gj Në Allahu Dhurve ka thënë Emin tu menfisema, ai nuk është sigurt praktikisht në qell. Domethënë që është mbi qell ose që është në lartësi, që është në lartësi. Allahu Dhurve ka treguar që është në qell. Gjithashtu profeti Sallallahu selam e pyet një vajzë të re e cila ishte robresh tek një persave. Dhe i thotë: "Ku është Allahu?" Ajo i thotë në qell. Edhe i thotë zotërisë saj liroje, se ajo është besimtare. I gjykoi profeti Sallallahu selam që ajo është besimtare vetëm pse ajo besonte se Profeti i xhdogurollodhë besonte se Allahu është lart, lart. Është në lartësi, do të thonë është mbi mbi kresat e tij, është lart, do të thonë. Kurse çuditshmi është, unë kam lexuar në kalendarë këtë kam vënë një hutbe para një viti kusur, kur më qenë të pjesa viteve të xhamisë. Kam lexuar në kalendar të vitit 2011, në ato kalendare që parashkruan kota namazit, brapa kanë disa shkrime, kalendar që kanë xer turqit. E kanë xer në vitin 2011, kanë xer edhe këtë vit 2012. Rreth datës 26 ose 27 prill, më brapa Shkruan të ndër pikat gjë që nxjelen nga fëja, dgjoni se çfarë thon. Pika e 7 ose e 8 tregonte. Nëse themi thotë se Allahu është në qell, dalim nga fëja. Edhe mua m'u pyeti një burr plak, i cili kishte marrë pjesë në mësimet që mbaja për çështën e akides ose të tjera, kishte dëgjuar që Allahu është i lartë, i mbarshëm rradh. E më dha mua, kjo bën kundërshtim me kjo që thotë ti, që ke thonë, ti na ke thonë mësimin, biku, nëse ti thut, u, tu thotë që kush thotë Allahu është lart, ai është ai është shafir. Kur se ti na ke thonë tku në dhën. Edhe unë i mora këtë yetin që ka promëtuallahu subhanallahu në surmulk, sur ja hapa në gjun shipë, edhe çdo i rrisë Allah, edhe ai që kishte përkthyer në gjun shipë, kishte përkthyer mirë seç duhet. Ai jeni i sigurt për atë që është në qell, kështu ai kishte përkthyer pavarësisht, për, për atë që është në qell, ja vdash, ja ku e ka yetin. Në, në gjun shipë e ka përkthyer siç është në arabisht, ai jeni i sigurt ju për atë që është në qell, do të thotë nuk do ju dënoi e ka dhonë Allah subhanallahu ta ka treguave që është në qell. Tash këta turqit po që kush sot Allah qend është kafir. Vet Allahu që është në qell. Kë të besojmë ne? I thash tash ti zgjidh kurën, atë këtë do besosh. A këtë që thon Allahu Kur'an apo këtë që thon Turqit? Edhe sa bëjnë tani Turqit besojnë që Allahu është kudo. Dhe kjo lloi akide, kjo akide është kufër. Kjo akide është kufër që e nzihen ju nga feja, është nga akide më të poshtra. Kjo akide është më e poshtrë se akidia e atyre që thon Isa është bir i Zotit. Kjo më akide është akidia e ndezëve të Dejxalit. Po a thënë kjo lloi akidesh akine ndezët të Dejxalit? Nuk ka asë dallim në mes të atyre që thon të xhali Zot dhe këtyre që thon Allah është kudo. Po çes është kudo është edhe brenda nesh. I bitë të poshtë nesh, i pasur është Allah për sa që i përshkruajnë ignorantët dhe njerëzit e qinj. Gjithashtu për argumenteve ose për mënyrave që tregojnë që Allah është lart, është shëllojë i madhuar ka treguar që disa krijesa janë tek ai. Për shembull thot Allah i madhuar, "Wa lahumu fi samawati wal ardhi wa man indehu la yastakbiruna al ibadate." Allahu ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ata që janë tek ai nuk tregohen mendim rëndë ndaj udhërimit të tij. Ço thet, Allahu ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ata që janë tek ai, çka? Ata që janë tek ai, domodin të tallohen të gjitha dhe qjellët osht ka për natyrë. Por Allah ka veçuar ata që janë tek ai për t'të ruguar që tek ata që janë tek ai që ka diçka tjetër për veshin e tokës. Për kësaj kanë treguar dietarë të që kuptohet që Allahu subhanahu wa taala nuk është në qiell dhe në tokë, por është larg tyre. Gjithashtu Në mënyrë tjetër që tregon për lasin Allahu subhanahu wa taala, që Allahu madhûr ka shprehur vetë me fjalën fouk, fouk do të thart, në arab, në arabisht fouk do thot të thot lart. Në si ka treguar Allahu subhanahu wa taala wa huwa al-qahiru fouq ibadi. Ai është nënshtruesi i çdo gjëje sipër robërve të tij. Çu ka thon, sipër robërve të tij. Gjithashtu ka thon Allahu madhûr ya khafuna rabbuhum min fouqihim. Ata e kanë frizën e tyre që është sipër tyre. Për melajt Gjithashtu Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dynjas në 1/3ën e fundit të natës dhe kjo është për argumenteve më të bukura dhe argumente më të qarta që tregojnë që Allah subhanahu wa taala është i lartë. Ka treguar Buhariu dhe hadithin transmeton Buhariu, Muslimi, Budawiu, tiesh nga hadithet më të sakta, më më më, më të qarta të çështjes. Qoftë profeti sallallahu alejhi dhe selem, zbret Zoti Jon te Vareku wa Taala çdo nat në qiellin e dynjas kur ngjelen 1/3a e fundit e natës dhe thotë Kush më lutët mua që ti përgjigjëm, kush më kërkon mua që ti apë, edhe kush kërkon falje që ta falë. Edhe në trasmetim muslimi thot, edhe kjo gjëfazhdojnë dhejë sa të dalë agimi. Kjo të regon që Allah suhënë talë është lartë. Të regon që një djetarë po dialëngon të me një përgubër të humbuar në lidhe me këta hadith. Edhe i tha, nuk zbretë Allahu, por zbretë ur dhër i ti. Edhe i tha kërë djetarë, prej kujt prej kujt zbreturit i ti thot kur ti i lart nuk e ha zje thot do ti nuk beson që ajo mosh lart përdesë nuk beson që ajo mosh lart prej kujt zbriste prej kujt zbriska urdhë i Allahut atë herë ju ti do të von besoj që ajo mosh lart dhe pastaj thoj që zbreturit i ti përdesë ti nuk e beson që jesh lart u thu zbreturit i ti prej kujt zbret atë kurse pa urdhën e Allahut ti kushtet edhe edhe dhët, këtu ai nuk kishte sa ti se më i humburi gjithashtu një prej argumenteve është që Lejohët që, që njëriu, dhe kjo është me argumenta nga në suneti profetët sëlem, që të bëjmë i shenjë nga Allahu për lartë. Edhe këte ka bërë profetët sëllallahu e sëlem kërë ishte në haqenë në lamë të mirës. I pyët njërës ma si imlodit gjithë dhe u tha, O njërës, ju do pyët e një për mua aty dhe një gjukimit. Qëfar do thoni për mua? E tha njërësit, ne do dëshmojmë për ty se ti e ke transmituar edhe ke kryrë edhe te ngrihti gishtin lart profeti sallallahu alaihi wasallam tha oh allah dëshmo dhe e bënë me kish kështu e ngriti gishtin lart dhe drejtonte nga njerit dhe pastaj thosht oh allah dëshmo tre herë oh allah dëshmo edhe kjo tregon që lejohet ambash me shenj që allah subhanahu wa taala është lart dhe kjo është e qartë që allah subhanahu wa taala është lart ka treguar shënim të imin në mushmul fetaha thotë kanë treguar disa dietar se në Kur'an ndodhen mbi 300 argumente që tregojnë që allah është lart vetëm Kur'an. Ndërsa gjithashtu edhe në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam ka shumë dhe shumë argumente të tjera që tregojnë që Allahu është më i lartë. Edhe dietarët kanë shkruajtur libra të tërë vetëm për këtë çështje, në cinë kanë përmendur shumë argumente, edhe shumë fjalë të sahabëve, tabiinëve, edhe domethënë dhe të bard tabiinë të, të selefëve të, të, të njohur të mirë, të cilat vërtetojnë që Allahu është i lartë dhe kanë treguar për të gjë ixhmaun e eh, Sunetës së xhamatit, edhe kush e kundërshton ato i jush vetëm se i humbur Allahu në rugishtom. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ma ba'd Porveç argumenteve të Kur'anit dhe Sunnetit janë të shumta me qindra madhika dietare kanë treguar që janë më mira që tregojnë që Allahu është i lartë por cilësinë lartësi që si Allahu subhanahu wa ta'ala është i lartë gjykojnë edhe logjika e shëndosh edhe natyra e pasë njerëzore Vet përfrytërimi i besimtarit, përfitimi i vërtet i asaj që të takon Allahu i Madhëruar që ta, ta përfitosh atë që të takon Allahu i Madhëruar, përfituar si është Allahu. Kjo mjafton dhe i dhe profetis, sëllim, që i do mjaftonte që të ta kuptonde që Allahu është i lartë. Tregon profeti sallallahu selam, që Allahu i Madhëruar do ta palosë 100, 700 edhe tokën në dorën e tij, sikurse vendos ndonjëri për yush një thërm i bukë në dorën e vet. Këtë në 100 tokë para Allahu subhanahu teala. Në basë kësa e mund përfiturot që Allah i madhuart jetë brënda kryesëve ti dhe Allah i këtë pasaj në basë kësa e përfiturot vetë me e që është një rëndë që nuk e një vëzëtë një të një të kush është vetë me e përfiturot kur kryesët janë një thërmijë e vogë i para madhështi së Allah i pasë të nëshë Allah nga e që në dhejshën kryesët gjithashtu Allah ka thënë në Kur'an oma qaderu Allah haqa q Oll ardi jamia qabedetu yawm alqiyamati was samawati matwiyatu bi yamini nuk e vleresuan allah si tekon madhështis ti domthon gjithta krijesa dita njerëz te cilët pretendojn se allah i madhëruar nuk është lart këta janë dy grupe njerëzish te dy kto grupe përveç e sunetit që janë grupi që ka rrugën e drejtë të kuranit dhe sunetit janë grupet dy grupe të humbra kryesore janë dy, grupë, dy grupë Këta nuk e kanë madhështuar Allah nështë që të kanë madhështi së ti, sepse nuk e kanë njohë se kush është Allah i madhështi. Në koj që Allah o thot, nuk e vërsuar në Allah nështë që të kanë madhështi së ti, kur qitë janë të palosura në të djafën e ti, në dorën të djafën, gjithashtu dhe toka është në dorën e ti. Në më dënë qaj e në qitë dhe toka parë madhështi së Allah, gjë shumë e bobil, azja. Edhe mbas sa mund përfituohet që Allah hyn te brenda kësave të tij, Allah i këtë llogjë e përfiton vetëm sa një person që është i ignorant ose që një ai njeriu i njëri cili e ka shpirtën e pistë dhe e përfiton Zotin e tij siç mund të përfitojë sotujet ose si që e mohon Zotin famën. Përna do logjika shëndosh gjykon që Allah subhanahu wa taala është i lartë. Se po qesë nuk themi gjë është lart, atëri bi që jetë vetëm poshtë. Ngaqë në të gjithë universin, në të gjithë universin Vetëm dy janë anët reale, dy janë anët reale. Anët reale në në gjithë universin vetëm lart dhe poshtë, nuk ka anë tjetër. Ndërsa para, mbrapa, djathtas, majtas këto janë anë relative. Do të thonë ai që është djathtas për mua, është majtë për tjetrin. Ai që të përpara për mua, është është mbrapa për tjetrin. Kurse lart dhe poshtë janë janë anë stabile të palvizur për gjithë krijesat. Por qesë besimtarë do të përfitonin këto dije siç duhet, ka për të kuptuar pastaj se sa e thjeshtë të besosh se Allahu është i lartë. Dhe nuk i takon moraleve të Allahut vetëm se kjo. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar tokën fillim fare. Kjo është toka rrumbullakët. Për këtë kanë rënë dakord gjithë dietarët e seleve, nuk është tikën kafirët që toka është rrumbullakët. Kafirët e voldën prej nesh dhe pretenduan se u kanë shpikur ata. Kjo po ndodh gjithmonë. Toka është rrumbullakët, për këtë ka argument nga Kur'ani, nga Suneti është top. Edhe ka ka lefot, ka dhe ka argumente nga logjika shëndosh. Këtë e ka treguar ixhmaul selefët, e ka treguar Shelsem te mi e të tjerë. Qielli i parë është rrumbullakë dhe toka është brenda topit të qellit të parë. Brenda. Dhe lartësia e tokës nga çdo anë e qellit është njësoj 500 vjet. Domethënë, po çës zota marrësh qellin e dyneas. Nga Shqipëria 500 vjet, po ta marrësh në Amerikë 500 vjet nga ana tjetër. Nga ana e vet. Çdo kush, çdo njeri prej njerëzve që jeton, ndoshta te ne, ndoshta Amerik, ndoshta Australi, të gjithë ne, poshtë kemi tokën dhe mbi kokat tona kemi qiellin, edhe pse anët tona duken se janë të kundërta, por të gjithë ne ngjitemi për qiell. Ngjitemi për qiell. Edhe të gjithë zbresim në tokë. Prandaj çdo njeri prej ne, sikur të gjithë në katër të pesë, ndash këtu, ndash në Australi, ndash në Amerik po të hedh diçka, ai do bie, nga djitha, do të gjithë janë do bie në të gjitha forma. Do bien të gjithë me drejtim nga toka. Sepse poshti është toka. Kurse larti është largimi nga toka nga të gjitha anët e qiellit, të, të gjitha janë lart. Për këtë arsye, kur ne i ngrem duart lart për nga qielli, këtu në Shqipëri, ose ata që i ngren në Amerikë, që ne na duket se i ngren këtu, as i ngren këtu, ata nga qielli ngjithashtu, të gjithë ata i ngren për nga Allahu i lartë dhe madhështia e shumë e madhe. Atëherë kjo është toka e rrumbullaqët. Qindi para është e rrethon tokën i rrumbullaqët top. Edhe toka është brenda këtij topit të qili i parë, edhe qili i dytë të shtop gjithashtu, edhe toka është brenda këtyre dy topave dhe shtatqiet janë këtu në formë topa, në formë të rrumbullakë dhe për këtë ka treguar shejën më e mëny ixhmaun e seleve, këtë ixhma ka treguar Ibnul Munadi, i cili është nzësi i Ahmed ibn Hanbelit vame të mëhor, e ka treguar Ibnul Jauzi, Ibn Hazm te tjerë, ixhmaun e seleve që shtatqiet janë të rrumbullakë. Edhe poshti i lartë është i njeriu nga anët e qilë të gjitha anët që të zbritesi në tokë, edhe toka është qendra e universitetit, edhe ngjitja është që ngjiten nga të gjitha anët për qjell. Kjo është lartë dhe ky poshtë. Kur njeriu kupton të vë djegjë që poshti është për të zbritur në qendrën tokos dhe lartë është ngjitesh në të gjitha anët për qjell, atëherë kupton se çdo të thotë lart dhe poshtë në të vërtet. Sepse një sepse procesi ne dohet të me konceptin e tyre çafirave, i bie që po doli nga toka Atëh humbet, s'ka as lart as posht. Edhe kjo është ajo që duhet të arrinë çifërat. Duhet të arrinë të thonë që toka është një cep i universit, nuk ka as vlerë, nuk ka as lart as posht. Domethënë mandaj do arrinë të dinë që Allahu nuk është lart, valla e po qesin një person e beson çka thon ata çifërat. Që, që po doli jashtë universit nuk, nuk humbet koncepti i jashtë lart posht. Nuk ka lart posht, po doli nga toka e mëradh. Atë ai nuk ka për të Zoti është larg apo është diku tjetër. Nuk ka absolutisht. Më i miri kërr njerëz pa saqë beson ato që thon Chafirat, kush është? Është të besoj që Allahu është brenda këtij universi. Më i miri. Edhe koncerti i vërtet arrijnë në këtë formë, don kanfor për të çështën e tokës dhe kjo vallahi ka lidhje ngusht të ngushtë me çështën e largësisë së Allahut më dhur, por shumica e njerëz nuk e kuptojnë, me ignorancën e tyre e mohojnë. Në jonë zotë nuk kuptojnë që çështja që, që toka është në qendrën e universit dhe palë është paqdisme është e lidhur ngushtë me besimin që Allahu është lart. Ai personi që nuk e beson që toka është qendër e universit, ai ka humbur konceptin e lartë dhe poshtë. Dhe kush e humb konceptin e lartë dhe poshtë, ai ka humbur zotin e vet, nuk e di ku e ka. Dhe kjo valla kjo është shumë shumë në në në din, e rëndësishme. Tu qendron rëndësishë çështjeje. Prandaj Allahu më du ka thënë një sure që shumë i se jush e din, thum maradana was salafilin illal ladina amanu wa amilus salihat. Më pas ne e çuam njeriu esule safilin, esule safilin tek poshti i poshtit, domon te pika më e poshtme e universit. Por veç ato që kanë besuar dhe kanë bërë më të mira. Tregon Allahu i madhuar që Allah ka çuar njeriu, përveç besimtarve, të gjithë tjerët i ka çuar te pika më e poshtme. Kë ka çuar atë? Qafirët, përveç besimtarë që virë. Te pika me e poshme, ka i më këthiri, imie, tjer, me e poshtme ka treguarim nuk e thjerin. Sheh ulson te mie edhe djertart tjerë, që kjo pika më e poshtme është qendra e tokës dhe kjo është pika më e poshtme e universit. Dhe kjo përfituar kur ti ke një top madh në hapësinë e brolshme të këtij topi pika më e poshtme nga të gjitha anët është qendra e saj. Edhe kjo është Toka dhe në qendër e saj është pika më e, e poshtme. Dhe ne jemi mbi tokë dhe nga të gjitha anët ngjitemi për në qiell, nëse ngjitemi. Edhe mbi shtatë që është kursi, mbi kursi është Arshi Allahu subhanahu wa taala dhe shtatë qiellit, me gjithë kursin përpara mbrapshtisë sa Arshit janë gjë e vogël dhe mbi arsh qëndor mshiruesi ashtu siç nuk e dinin krijesa dhe nuk u lejoa ta përfitonin së si. Kjo do të thotë, kjo është mëdësia e Allahut. Gjithashtu tregon atë në fundin që ë Ebul Maali al-Juaini ka qenë një për dietarëve, ka pasur së problemen çështën e, siç i lutet Allahu subhanuhu teale pasën fund fare ti të si është penduar. Mirë, po gjatë kohës jetës të tij, fliste për të çështën e thoshë që Allahu nuk është lart. Edhe qendroi qën, që, një qelloi her, një herë një për dietar që i cili quhet Abu Jafar El Hamedani. Edhe dëgjoi Bulmalin Jueni që po fliste për çështjen e thoshte, që Allahu ishte para se të jetë Arshi dhe ai është tashti ashtu siç ishte. Dhe i thotë Bul Hameda e Abu Jafar El Hamedani i thotë: "Leri argumentet fetare që është e Arshit, po ti më thuaj mua çfarë të bëjmë ne që çdo kush e nje vallallahu, çdo person që nje vallallahu sa herë thot oh Allah" Zemra ti drejtohet për lart. Po çfarë i thuk kësaj ti që zemrat i pse të do të lë pikërisht për lart? Edhe atë bulmale lë jueni, nga që kuptos kishën poshtë, filloi të thoshte, i gjunte kokën e tij me grushta dhe tha: "Mund i më dani, mundi heme dani. Dhe më dani." Do të thonë ai e mundi një argument që është natyrë pasë njerëzor. Çdo person kur ai është i ngushtë thotë: "O Allah, zemra ti drejtohet lart." Sepse Allahu është lart. Dhe kjo është argumenti i natyrës së pasë njerëzor në cinë ka krijuar Allahu subhanahu wa taala njeriu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 Edhe vallaj këta po qëse do do do do të thuash ne një prej tyre, ç'mendim ke për një person i cili nuk është as brenda, as brenda as jashtë. Nuk është as i dukshëm, as i padukshëm. Dhe ë as nuk jeton, as nuk, as nuk është nuk i vdekur. Do thotë këtu nuk ekziston fara, kjo është e pamundur. Kështu e kanë përshkruar këta Allahu Subhanu Teala me gjëra të pamundura. Domethënë, përfundimi i këtyre njerëzve të cilët e mohojnë që Allahu është lart, të parët i kaqçuar që ta dhojnë statujë dhe krijesat, kurse të dytët i kaqçuar që ta dhojnë azgjën. Kurse e vërtetë ajo që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, u sallallahu ale madhruur, të na ruajë nga në çdo humbje, edhe unë e di, çka që çështë është aq e madhe sa nuk mund të jem të haku vetëm me një hutbë që zgjat rreth 40 minuta, për këtë e të çështë kanë shkruajtur dietar libra të mëndënit të, të tër dhe vallallahi kjo është shumë e bukur është shumë e bukur, shumë atë shtore, ai personi i person cili e përfitoron të çës si duhet, i mbushet zemra me iman, me dritë, me madowshtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse një person nuk e njeh të çës si duhet, ai në të vërtet ka probleme tek adhurimi që bën ndaj Zotit të tij. Prandaj duhet që njeriu të interesohet për të njohur të çëshën sa më mirë, nëse dëshiroj të aduroj Allahut subhanahu wa taala ashtu siç e ka madowshtishti, kus Allahun madowdhja bën një pjesëta e vërtetë.